Nabi Muhammad sakit saat itu Nabi Muhammad keluar dari rumah beliau Dibandu oleh Sayyidina Ali dan Fadhal Ibn Abbas Dibandu oleh Sayyidina Ali dengan Fadhal Ibn Abbas Rasulullah datangi ke masjid yang saat itu Sayyidina Bakar menjadi imam Kemudian saat Nabi Muhammad datang Sayyidina Abakar mundur ke belakang Dan setelah melakukan solat Setelah melakukan solat Nabi Muhammad berdiri dan berkhutbah Setelah berkhutbah bercerita tentang banyak hal Nabi Muhammad dan berkata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 Itu isyarat akan kematian Rasulullah SAW. Nabi Muhammad memberikan kabar kepada sahabat. Aku disuruh memilih dua hal. Antara di dunia dan milih Allah SWT. Dan hamba tersebut memilih Allah. Saat itu para sahabat Nabi belum ada yang faham. Abu Bakar as-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq menangis di saat mendengar berita itu. Setelah Sayyidina Abu Bakar menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis. Di kiri kanan Sayyidina Abu Bakar ikut menangis. Sehingga setelah itu semua menangis. Bahasanya itu khutbah terakhirnya Rasulullah. Rasulullah akan dipanggil oleh Allah.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 Kemudian Nabi Muhammad berkata... Maju! Majulah engkau! Mendekatlah orang tersebut. Setelah orang itu mendekat... Para sahabat Nabi semua mengenalnya. Dan Rasulullah pun ternyata juga mengenal orang ini. Orang ini adalah orang cerdas... Yang saat itu ditanya oleh Rasulullah... Engkau minta apa? Dia menjawab... Ya Allah doakan aku agar aku mati... Tidak pakai hisap langsung masuk surga. Dan itulah ukasah. Ukasah yang didoakan Nabi Muhammad... Menjadi ahli surga tanpa hisap. Bagaimana akan menuntut Rasulullah...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 Bukasa memilih menjawab Ya Rasulullah Waktu engkau memukulku aku tidak pakai baju Sekarang engkau pakai baju Buka bajumu ya Rasulullah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 apa yang kau lakukan ini, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Aku merasa bahasanya ini akhir-akhir kehidupanmu ya Rasulullah. Tunggu ya Rasulullah, aku ingin sentuhkan kulitku di saat kau masih hidup ya Rasulullah. Allah. Kecerdasan orang yang cintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita hadirkan Makna kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada namanya nya Ibn Tithinah. Zaid Ibn Tifina.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 Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kesungguhan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad di antara yang hadir mendengar jawaban dari Nabi Muhammad yang ada di tempat yang jauh. Alaihikasalam. Alaihikasalam. Alaihikasalam ya Zaid. Tempatmu adalah bersamaku di surga nanti dan setelah itu dibunuhlah Zaid ibnu Sittina. Lihat ini sekadar contoh saja. Nabi, mereka rela nyawanya diberikan untuk Rasulullah.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 Tunjukkan di rumahmu, wahai para suami Bagaimana istrimu di rumah Sudahkah dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana solat mereka Bagaimana pakaian mereka, wahai ahli maulid Bagaimana cara hidup mereka, wahai ahli maulid Bagaimana engkau di toko, wahai ahli maulid Apakah masih berbohong Mana perjuangan kita untuk Nabi Mana pengaku-pengaku cinta kepada Rasulullah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 Berbuat bakti dan berbuat baik kepada suami Suami yang tidak dolem Hei pencinta Nabi Muhammad Suami yang suka dolem kepada istri Bukan bagianmu surga Nabi Muhammad Hei para suami yang suka ngomong kasar kepada istri Apa arti muletmu kau adalah pendusta Jika ternyata kau belum bisa berkasih sayang Dengan istri-istrimu yang Nabi pesan berpaksud khaira. Hei para suami ingatlah Ingatlah wanita-wanita Perhatikan mereka Ajarai mereka yang menegaknya Wahai para suami Wahai para istri Ingatlah Nabi Muhammad pernah berkata Banyak wanita masuk neraka Gara-gara apa? Yakfurnal ashir Tidak pernah terima kasih pada suami Yuktir nasikat Banyak mengadu